Aste lehen goizuntan geopolitikaren aldi dugu, eta orrtako David lan. Egunoan, David? Egunoan, Batitz. Ja. Eta beraz goizuntan, norat ere maiten gitu zu? Ebe, piskat bakizu monomaniakoa naiz, mm -hmm. eta orduan, duela aste batzuk jadanik epatu nuen e referendum bat, berriz ere e, nahi duke estabaidatu eta hau da, uh, independentsia aldarrikatzeko irakeko kurdistanen gertatutakoa, hau zen joan den irailalen horgoita boztean. Eta beraz, emaitzak, eh, justuki, zain izan dira? Baiaren, uh, garaipen izugarria izan da. Uh, uste dut, eguneko lorgoita amabialekin, irabazizuten, eta gainela parte hartzea ere handia izan zen, eguneko ilogoita amailukoa. Ara beraz, si irakeko kurduentzat, garaipen handi bat, beraz? Eta solitxerrez ez, eta paradoxa bat bat diludi ere, erango duke korduen zate, erreferenduma gehiago uh, katastrofe bat, izan da uh, garaipen bat baino. Eungi gogoratzen badut, referenduma izan aitzine, dudak horzinena? Bai, bai, bai, zenta Masud Barzani, kurdistaneko eskualdeko gobernuko buruak, erreferenduma bele onurako buruak, antolatu zuen. Eta ez, uh, kurdiako errealentzat. Irakeko kurdistan uh, bakizu duela bi urte uh, krisi politiko handi batean uh, barnatua dagoela. Eta barzanik, hori uh, ez duelako bere postua uh, utzi nahi. Alta, bela akindaldia bukatu zen duela bi urte justoki. Eta orduan, bela horka seguen presioa apalzeko, antolatu du erreferenduma. Ez ditu, ez da ere kurdo legibiltzara eta bestialderdi politiko kurdoak uh, konsultatu. Kirkukeko petroliu eskualdearen estatutoak ere arazoak sortzen zituen, eh? Bai, bai, bai, ara da. Zenta kurdistaneko Eskualdeko gobernuak diru iturri nagusia petroliu putzu hori detatik zuen. Baina, arazoa da, Kirkukeko provinzia ez dela kurdistaneko eskualde autonomoaren barne. Ordoan, bai 2000 ammalahutik kurduek kontrolatzen zuten eskualdea, baina Estatu uh, islamiagari hartu ziotelako. Barzanik, ala ere, elabakidu bele referenduma zonalde hortan ere antolatzea. Dari baduzu da, piskat kataluniak bele referenduma balentzian ere egin balu bezala. Mm -hmm. Eta hori, et, etzen ideia ona Ez, ez, ez, zenta inor etzen uh, ados. Jakin uh, behar da, kurdoek uh, kekukeko biztan legoaren erdia bestelik ez direla. Bestel erdia, uh, tur, Turkmenoaak bakatu eta Arabiarak dira. Eta zonalde hortan, horretan, hor uh, deskatuak diren alderdi politiko kurdoek ere, et zuten e-referendumik nahi. Uh -huh. Erraten maz zuten egonkortazuna galaraziko zuela, eta arrazoia zuten. Mm. Kurduak ados ezpaziren, pentsatzikoa da, Irak ez zegoela ez? Eta hori, bestan da. Kekukeko petrolioa, shomela garantzitua da, kurduan esku usteko. Eta orduan, uh, Irakek, eh, Turkia eta iranen uh, sostengoarekin, tropak bidaltzea uh, irabakidu. Eta gainela, Uh, Bakizu Iranek gaur ga egun iraken eragin uh, handia uh, duela, eta uh, eztu nahi herriaak egonkortasuna galdu dezan. Orduan Iranek milizitxitak bidari ditu irakeko tropak laguntzeko. eta ez hori bakarrik, uh, Iranen eroi nazionala den uh, sola uh, generala bidari du ere e ekintzak uh, gen begiratzeko. Eeta mm, zeg da? ez badu naiko simplea da a Suleimani generala euh boursaghi militaire courdoua qui coûtait la Yunda qui a coupé ko provinciale de Mapabate le kidier et ta begira ilu le ko dut eta erasuari hierdukitzen bat jozue, zapalduko pas eta conseil tout tête et ta eta courdouek aurre egin diote Ez, ez. Egun bakar batean, ilakeko tropek eta miltia siitek, kirkuk zoneldearen kontrola berriz hartu dute. ta chupo xe zen dut, e referendumaren aurka ziren tokiko kurdoek ez zutela uh, ilseko gogo handelik, barzaniren sosokeriak kompontzeko. <t 'en> <t 'en> <t 'en> <t 'en> eta orai, zer? Eta orai denagaizki, uh, kurdoek kirkukeko petroliaren kontrola galdu dute. Eta beraz, beraz, beraz, diluituri nagusiena. Eta politikoki kurdoak guzti zatituak dira, opozizioak ezbaitio barzan irri barkatzen erreferendumaren karta sakrifitu izana debaldetan. Eta alta erriaren bozkaren rakastak argi utzi du kurdoek independentsia nahi dutela. Zalantzali gabe uste dut, erraiten aldela gaizki prestaturiko erreferendumari galze ikalagarri bat dela. Ara, meraz, uh, kurduen uh, egoera, garaiuntan, iuntan, estera eretxena. David Lan, mileska gurekin izanik goizuntan. Pasha egunan eta elduden aldiak tio. Bai, lashtarte.